me komentimin e Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Në dersin e kaluar për përmen, më përmendëm domethënë atë që ka shkruar autori rahimahullah në lidhje me disa lloje të ibadeteve. Ka ka pranuar shembuj. Llojet e ibadetit janë kjo, kjo, kjo. Edhe në vazdim sjell argumente se këto janë me të vërtejt i badetet. Më thënë argumente prej Kurani dhe Sunetit që të regojnë se ato janë i badetet, a dhurime, dhe nuk lejohet të i drejtojen as kujt tjetër përveç zotit kryuesit ton Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë autori rahimahulloha wa dalilul khaufi kaulluhu ta'ala pra argument për frikën se është i badet është fjale Allahut të lartësumë Fela të khafuhum Wë khafuhum një në këntum muëminin Mos ju uh, Frikoni atyre Ose mos i kini frik atyre Por frikso mëni mua Nëse jeni besimtar Wadalilur rajai Qauluhu ta'ala Argument për shprejsen është fjala Allahu të lartësum Femen kana jërgju liqa e Rabbihi Falja'mel amelen salihan Wela jushrik bi ibadati Rabbihi Ahada dhe thotë kush shpreson në takimin me Zotin e ti, letë bëjvej pra të mira, dhe letë mos i shëqiroj në adhurim e, Allahut, dhe më thënë Zotit e ti, askënd. Wadalilu të wekkuli, kaullu hu të ala, argument për mbështetjen, është fjala e të lartësuarit, wa ala Allahi fëtë wekkalu in këntu mëminin, pra vetëm të këllahu mbështetuni, nëse jeni besimtarë. Pastaj, gjithashtu a jeten tjetër, wa min yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Aiçi mbustetat Allahut, Allahu më mjafton atij. Ua dalilur raghbati wal rahbati wal khushu'i qawluhu ta'ala, pra argument për e uh, dosiren për tu afrohu për uh, friksimin edhe për uljen, ndë është uh, argument fjala e Allahut i Lartësuar inëhum kanu ju sari une fil kajrat, ve jedë une na ragabem wa rahabem, ve kanu lëna khashi'in, dhe të fletë për pengamëret, për ata thot, Allahu, ata në lutëshin ne me dëshirë, ose me dashuri, me shpresë dhe me frikë, dhe më thënë, ata garonin për, në, për bërjën e veprave të mira, dhe në lutëshin me shpresë dhe frikë, dhe ishin të përulur ndaj nes, do të thënë ndaj Allahut. Wa dalilul khashye qauluhu taala, gjithashtu argument për këtë khashyen që është edhe një prej llojeve të frikës, argumentos fjala e Allahut, fela takhshawna washawn. Pra masio friksojnë njerëzve por friksojuni mua. Wa dalilul inabah qauluhu taala, argument për kthimin te Allahu, pendimin, është Fjalla Allahut Wa anibu ila rabbikum Wa aslimu le Pra ktheunit e Zoti juaj Dhe nënstrojuni ati dihmas, Allahut, Wa dalillu listi anëti Kauluhu ta'ala Argument për kërkimin e ndihmës është fjalla Allahut I jaka na'budu wa i jaka në sta'in Pra vetëm ty të adhërojmë Dhe vetëm prejte e kërkojmë dim Dhe dh thot Fil hadith Pra në hadith është përmendur edhe stuanta fasta'in billah me siguron ndihm kërko vetëm prej Allahut. Dhe dalili i isti'aza kaulohu ta'ala, kërkimi i mbrojtjes ose strehimit, argument për kërkimin e mbrojtjes është fjala e Allahut, kul a'udhu bi rabbil falaq dhe kul a'udhu bi rabbin nas. Do të thon thujë kërkoj mbrojtje te Zoti i lindjes ose Zoti i agimit dhe kërkojmë brojtje të zoti i njerëzve, për asurët e njohura. Ua dalilu listi gathët i kauluhu ta'ala, argument për kërkimin e përkrahjes, ose kërkimin e ndihmes gjithashtu, është fjala Allahut, idhë të stëgjithu në rabbekum, fës të gjabëlekum, pra përkujtoni kur ju kërkuat ndihme dhe përkrahje për zotit tuaj dhe ju përgjigjë. وهو دليل الذبح قوله تعالى argument për therjen e qurbanit është fjala e Allahut kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin thuj namazim qurbanim jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e krijesave la sharike lehu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin i cili nuk ka ortaq dhe un jam i urdhëruar Për këta dhe jam muslimani i parë Ua minë sënënë, prej sënetit, argument është Fjalla e, e pengamerit sallallahu a.s. Le'an Allahumën dhebëha li gajri la Allahu e malkoft atë që therë kurban për dikën tjetër përveç Allahut Wa dalilu listi'aneh, kauluhu ta'ala Dëmë thënë këtu është gabim e shkruar është dalilu nëdhër Dëmë thënë argument për nëdhërin ose zotimin është fjalla Allahut të lartësumë ju funë e bin nedri, vaj e kha funë e jomen, këa në shërru humus të tira, dë thotë për besimtar të mirë, ka përmendur se ata e cojnë në vend zotimin, më thonë kur zotohen për diçka, e kryojnë atë dhe frigohen për ditës që e ka shërin e madhë, dë thotë damin apo rëzikun për dënim. Thotë Shekh Ibn Bazi Rahimehullah, Do thot në këtë në këtë fjalë, autori Allahu Msirovt ka përmendur disa lloje të ibadetit, edhe i ka përmendur argumentet që tregojnë se me të vërtetë ato janë ibadet ose adhurim dhe kuptohet se nuk guxon askush të drejtojë diçka prej tyre për dikën tjetër përveç Allahut. Do thot këtë këto që u përmenden edhe çdo gjë që është në kitë kuptim, ose në kitë loj, nuk gudzon të i drejtohet asë kujt tjetër përveç Allahut. Të parën që e ka përmendë, është frika. Edhe frika, ka thënë Shekhevën bazin, ndajet në tri loje, është frika e fshet, ose frika sekrete, apo frika, si i thojnë, kështu me gjuhën, frika mistike. Do thëtë nëse frikohet dikush, pe dikujt, se mundet me dëmtu prejsë si largu, në manirë do të thotë jo të dukshme. Kjo është çka është qëllimi i kësaj dhe kjo është vetëm, do të thonë kjo është i padet. Pra nëse këtë frikë ka dikush prej dikujt, do të thonë prej ndonjë evliaja ose do një guri ose do një varri radh, atëher, e kështu me radh, atëherë është circ. Këtë frikë njeriu duhet më pas vetëm ndaj Allahut subhanahu teala, do të thotë vetëm Allahut më ju friksu se Allahu është i fuqishëm për gjdo gja, edhe ati kryesat duhet t'i friksohen. Për atë se kjo është i badet, është argument këj ajet, e, felat e khafuhun, Allahu ndalon t'i friksohen e, njerëzit dikuit tjetër. Thotë mos ju friksoni atyra, u e khafuhuni in këntu muëminin, të më thonë friksohuni vetëm nga unë, nëse jeni besimtar. Thotë ajo kur Allahu urdhronë, për diçka, do të thonë se është adhurim. Pra si e dimë ne ç'ka është ajo që do Allahu ose ajo që urren Allahu? E, e shohim prej asaj prej librit të tij, edhe sunetit të pejgamberit të tij sallallahu alejhi vesellem. Aty ku ka urdhëruar, do të thonë Allahu do që të bëhet ajo vepër. Pasi urdhron të bëhet, do të thonë se është adhurim ndaj Allahut. Prandaj kur thotë do të thotë keni frik prej meje do të thëtë se aji është adhurim edhe nuk guzën t'ja drejtoj e dikush këtë adhurim dikuj tjetër. Në gjithë është tuk a përmendë Allahu e, për besimtarin e mirë, të thëtë, welem jahëshë illa Allah, të më thanë, aji që nuk i friksohet asë kujtë përveçë Allahut, po është tuk a thanë, felat a këshëvë nëse, a këshëvë nëi, të më thanë, mësë ju friksohet njërzve, mësë kini frikë për njërzve, dhe ajete të tjera. Do thëtë, ajo që është obligim, frika e zemrës që siel në nështrim edhe bindje ndaj Allahut, pra kjo frik është i badet dhe nuk guzon të i drejtohet asku i tjetër përveç Allahut. Pse përmendet kjo? Kuptojt se njerëzit që bëjnë shirk e kanë kitë lojtë frikës ndaj kryesave. Do më thanë, edhe pse janë në shpite tyre, ato kan friks ai filanvari ose filansehu di se skabojn kta dhe mundet me dëmtu nëse ky e kundërshton edhe psehtas urdhrin e tij ose nuk e çon nën domethan atë që doaj kjo ky lloj ky lloj frik ky lloj frike domethan është hipotet dhe kjo nuk guxon të ekzistojë ndaj as kujt tjetër përveç se ndaj Allahut e lartësuam kurse Frika e, gjithashtu ka edhe frikë që quhet natyrore, ose llojin e, e dytë që ka bëmbazi, frik duksme, than, kur, e ka përmendëse qe më bazë jashtë, frikë prej skaçeve të dukshme, konkrete. Domethan kur dikush e di se disa skaçe mund të sjellë dëm ose me domethënë me dëmtu, ose me me çkatruar ose diçka do të atëherë kjo është frikë e skaçeve konkretë, konkrete. Do të thonë nuk është ibadet. Prandaj Allahu e ka përmend se në luftën e Uhud, do të thonë lidhje me luftën e Uhudit, njerëzit ose në luftën e Khandekut, Allahu alam, i kanë thonë mushrikt ose arabt mushrik që kanë qenë rreth Medinas, ju kanë thonë ose munafikët gjithashtu, ju kanë thonë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sahabeve pra të gjithë njerëzit janë mledh kunder jush. Edhe i kanë thënë, kini prafriksohni, se e, të gjithë arabët për rrëth janë mledh për mi ju luftu. Edhe kjo, mirë pa kjo, vetëm ju akashtu bindje natyre, si që regon Allah, së përnë të ale në Kuran. Pas ta i thëtë, inë në madhalikum shëjtanu, ju khau wifu thot, e u lia e hu. Dë thëtë, kjo ishte vetëm, dë më thëmë prej shëjtani, dë thëtë vetëm shëjtani që mundohet ti friksoj njerëzit prej miqëve të ti, du më thëmë në pasuesve të ti. Felat e khafuhum, u e khafuni në këntu mëminin, pra mos u friksojni prej tyre, për miqëve të shejtanit, po friksojni prej meje nëse jeni besimtar. Kuptot se shejtani, qëmë i futë frikë njerëzve, prej atyre që janë miqët shejtanit. Du më thëmë, duke i ja aparacit besimtarit se a i miku i shejtanit, du më thëmë mos besimtar jo se ose kundrështari i fesë Allahut, është t'i fuqishëm edhe mundet me t'bada, me mundet me t'a marrket e me t'a marrat, dhe t'a ja, zdoherë, shejtoni mundohet me i friksu njerëzit, ose friksoje t'i friksoje besimtartë prej miqëve të ti. Kjo është, dëmë thëmë, nuk është frik i badeti, pra është frik ma nërmale, që ka e kanë shumë njerëz, me gjithatë nuk duhet me eksistu, nuk kjo nuk do të thon se lejohet kjo frikë, por nuk është shirq, nuk është frik i babait. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëru, i ka urdhëru besimtarë, do të thon përgjësi që të përgatiten me ushtri dhe me armatim, do thot të thotë të jenë të përgatitur për ta luftuar armikun. Ka thanu wa aiddulu lahum mastata'tum min quwwa, pra përgatituni sa të keni mundësi me fuqi e kështu me radh me E, do tët, e, kuaj, e, e, të të kuaj gjua e tje. Ka thonë të rëhibu në bihi aduallahi wa aduakum, në më thonë që ta friksoni armikun e Allahut edhe armikun të uaj. Edhe ka frik e, gjithashtu dukshme, edhe ajo është frik natyrorë, frik konkrete, si që është frika prej e, kriminellit, ose frika prej hajdutit, frika prej e, armikut, frika prej kafshës e gërë kështu më radha, ta nuk janë i badet. Ka thonë Allahu Subhanahu wa ta'ala për Musa inë Alehi Salatu wa Selam, fekara gjemin ha ha i fenjeta rakab, dhe të të ka dalë prej qitetit të ti, ku ka jetu, i frikësum, edhe duke shiku, duke shiku dhe më mësta zajnë dhe mësta për cilin. Dhe të të që edhe atë frikë, këtë frikë e ka pasë edhe musajlë e siram, pra kuptohet se nuk është shirkë. Kjo është frikë edukshme të cilën, dëmë thënë, është naturë e njeriut, pa tjetër se i ndodhë njeriut se cili ka ndë një frikë caktume, dikush ka frikë prej lartësis, dikush dëmë thënë gjashme, ato janë frika natyrore që ka njeriun kryimin e ti, Allah vashtu e ka kryu edhe eh do të thotë a është normal mi pas mirëpo njeriu duhet ti luftoja ato edhe e, të mbështetet në, në Allahun subhanehue te ala pastaj e ka përmend autori rahimanullah ibadeti ose një tjetër lloj i ibadetit që është shpresa tek Allahu ose shpresa do të thonë njësoj sikur frika është ibadet Në këtë mënyrë, dhe më thënë që fëse është preson dikush të me vej pra të që i banë, mundet më ju afru pra dikuit, edhe mundet e, të vinë shpërblimet prej ti në mënyrë të pa dukshme. Dhe të ajo është, pra nëse i drejtojt dikuit tjetër është shirkë, dhe duhet i drejtojt vetëm Allahu të subhanahu wa ta'ale. Për ndaj ka thënë Allahu, fëmen kërë në erë gjulika e rabbi hi, pra kush ka shpres në takimin me zotin e ti, do më thënë ka shpresë se në atë takim do të jetë mirë do të marrës përblim edhe do të spëtojë prejdenimit pra ku se dohë këta atë herë thëtë felja me lë amelën salihën vëla ju shrikbi ibadet i rabbi hi e hada letë baj veprat mira dhe mështibaj e shirkë Allahut po ashtu ka përmend e, këto në gjuhën në rabë kanë pak dalim mirë po shqipë prapë kanë lidhje me shpresën dhe friken e, ka përmend Allahu për pengamertë si që thamë, inëhum kanu ju sari unë e fil kajrat, dhe thët ata kanë zitu në barje në veprave të mira, edhe we jedë unëna ragabën vë rahabëa, edhe na kanë lutë, pra lutjet ndaj Allahut, i padetin ndaj Allahut e kanë ba me shpres dhe frik, në më thënë me shpres për t'ju afru Allahut edhe me frik për e dënimit të ti, we kanu lëna khashigin edhe ishin të përullur ndaj Allahut. Dhe thot kjo e rrëgbë, dëshira për të afru, është shpresë, në më thonë për të afru, rrëgbë është frikë, të, të dyja këto janë i badet, gjithashtu. Tjetër loj që e ka përmenë është mbështetja në Allahun, edhe kjo është ose mbështetja, për gjithi është i badet. Kjo nuk gudzon, nuk ka loje të ndryshme, pra nuk gudzon askush më mbështet as njëherë në askant përveç Allahut subhanahu wa ta ala. Ka thënë Allahu, wa alallahi, fa te wakkelu in këntu mu'minin, pra vetëm në Allahun mbëstetuni, nëse jeni besimtar. Edhe ajeti tjetër, wa menje te wakkelu alallahi, fa hua hasbuh, dhe thëtë, kus mbëstetet në Allahun, Allahun i mjafton, nuk ka nevoj për askën tjetër. Kus mbëstetet, me të vërtejt, e ka mbëstetjen vërtejt në Allahun, subhanahu wa ta'ala, Allahu i mi afton ati. Tjetër i badet është këthimi me pendim, edhe kjo është i badet, dë thotë Allahu ka urdhru, thotë, wa enibu ilarabikum, pra këthe huni me pendim për zoti juaj, wa aslimu lehu, edhe ati dorzojuni ose nënstrojuni. Arabishti thuet, inabeh, dhe më thanë, këthim të Allahu me, duke u pendu edhe duke u drejtu në adhurimin e Allahut. Pra duke u drejtu në bindje ndajti, duke u largu prej mëkateve, e kështu më radhë, kjo është këthimi i nabe. E, po ashtu, ajo që quet istiane, dhe më thanë, kërkim i ndihmës. Ajo, edhe ajo si që tregum maherët në derës e tjera, nëse është për diçka konkrete prej një njeriu të prrezent që është, që ka mundësi ta bëjë atë, atëherë nuk është shirq. Pra nëse kërkon ndihmë prej dikujt për diçka që është në mundësitë e krijesave, edhe për dikujt që është prrezent. Nëse kërkon diçka prej dikujt që nuk është prrezent, që nuk dëgjon, ose e, për diçka që është veçori e Allahut subhanuhu teala, veçori e krijuesit atër e kërkimi të i lindihmas është shirkë. Përndaj Allahu në ka urdhru të dhe mi i jaka na abudu, ve i jaka në stëin, në më thënë vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej te i kërkojmë dim, që të më thënë se edhe ndihma është adhurim. Edhe për nga meri sallallahu ane i unë sallem, ka thënë i dhe stëante fa stëin billah, nëse, kërkon, nëse do me kërku ndihmë, kërkon ndihmë vetëm prej Allahutë. Kjo kërkim kërki indimës është të kurë kurë thu Allahume e inni ala dhikrike, wa shukrike, wa husni ibadatik, përshën një prej lutjeve të sunetit. O Allah ndihmëm që të të bëj, dhe më thënë që të të përmendi, të të përkujtoj, të të falenderoj dhe e, në mënyrë më të mirë të të adhuroj. Kjo është kërkim indimës, o Allah më ndihmëm në gjdo të mirë, në gjdo khajrë, ose Allah ndihman për realizimin e kësaj punët khajrit e kështu me radhë, kjo, kjo është kërkimi ndihmës. Kurse kërkimi mbrojtjes, gjithashtu, istiadhe, me thanë Allah u mërujt për e i kësaj, ose kërkojmë mbrojtjet e Allahu për e i kësaj e kësaj, sigur në surat felak edhe nesë, ku ka thanë Allahu kull, e u dhu bi rabbil felak, dhe më thënë thuaj, kërkojnë dim të zoti Agimit. Kull e u dhubi rabbin nesë, dhe më thënë thuaj, kërkojnë dim të zoti i njerëzve, Agim, Shqip, e kështu me radhë. Agim, në gjurë në Shqipë, e i thënë asaj kohës kur filon me dal drita për para lindjes djelit, edhe ajo është një prej fenomeneve për cila duhet me mendu njerëzit, ma thel, ajo është diçka drej argumenteve të Allahut subhanahu wa taala, prandaj Allah e ka përmend ë, domethënë në veçantij këtë se kuptohet se Allahu është Zoti i të gjitha krijesave, mirë po kur ka kur përmend diçka të veçantë, domethënë se ajo ka vlerë. Nëse përmend se është Zoti pejgamberit ose të kundërtën, domethënë ka përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është rob i Allahut, kjo domethënë se ka vlerë më të veçantë se kuptohet se të gjitha krijesat kanë vlerë. Evë Në këto surë, thot, të thotë të regonë se këj fenomen është diçka me vlerë dveçantë, përënda e njerëzit duhet me mëndu. Pashtu edhe në surën tjetër, këll e u dhe bi rabbi në nësë, dhe më thënë kërkojmë brojtet e zoti njerëzve, kuptohet se njerëzit janë kryes me vlerë, në krasim me kryesat tjera, dhe nëse janë bësimtarë, e ruinat vlerë edhe ngriten, por nëse janë mos bësimtarë, atë herë bjenë më posht e kriesat e tjera. Vë kuptimet e këtyre dy sureve më thậtë kërkojn shpjegim shumë gjatë derse edhe e, më të djera janë kuptime madhështore, edhe Allahu na mundsoftë që më thậtë ta përkthejmë ndonjë prej librave dietarëve ose të mbajmë ndonjë prej derseve, edhe që më thậtë ia vlen shumë mi studiu kuptohet gjithë Kur'anin, mirëpër këto këto dy sure ka thënë Ibn Kaimi rahimahullah, ku si studion mirë kuptimet e saj, i kupton, fja, i kupton domethënien e ajeteve të këtyre dy sureve, ato i mjaftojnë për çdo smundje dhe çdo breng që ka, domethënë çdo prekje prej sjitonit ose kështu, do thot me vërtet ata kanë kuptime shumë më të shtore. Jemi të kërkimi mbrojtjes, pa po ashtu ka thonë Allahu, wa imma jenë zëgën në kemin e shqejtani në zgun, feste idhbilla, dhe më thonë që fse të prejkë në një dyshim ose cytje prej shqejtanit, atëherë kërkon, kërkon mbrojtje të Allahu. Gjithashtu edhe i badet të tjera, si qenë isti gathë, aja është kërkimi përkrahjes, ose kërkimi përforcimit, dhe më thonë që me dërgu Allahu përforcim për diçka, gjithashtu gauth i thuet edhe shijut, pra kërkim ose isti gata është sikur kërkim i shijut, ose kërkim kur kërkonë si që ka ndodhë në luftën bedrit, e, ka thonë Allahu idhë të steghithu në rabbekum, kur kërkuat ndim ose kërkuat përkrahje prezotit tuaj, feste gjabe lëkum edhe Allahu ju përgjith edhe ka dërgu me lajke, dhe më thënë ustri për krahëse ose ustri, dhe më thënë, përforcim. Pra kjo është kuptimi fjales istigathe. Pra kjo gjithashtu është i badet. Po ashtu edhe therja e kurbanit, pra therja e kafshës nëse banat për ibadet, i badet, duhet të drejtohet vetëm Allahut, Allahu ka than, kull in në salati wa nusuki, prathuaj namazim, kurbanim, wa mahjaja wa memati, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për lillahi rabbil alemin, dhe më thanë vetëm për Allahun zotin e të gjitha kriesave. Një ashtu edhe nedhri, ose zotimi. Dhe më thanë aja ashtë kur dikush zotohet se dhe të baje një i padet. Thot, për hirtë Allahut dhe të gjiroj një ka çudit ose për hir të Allahut do të falë kështu kështu ose për hir të Allahut do të do të vizitoj Tazan Qabe ose diçka të ngjashme kjo quhet nadhr dhvast ibadet mirpo asht me kru do të thon urrehet është e urryer të bëhet pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë Inë në nëdhra laja ti bi khajrë, dhe më thënë nëdhri ose zotimi nuk si jelë asnjit mirë, wa inë nëma ju stekhra gjubihi minë elbekhilë, por nëdhri ose këj zotimi nëzirët vetëm prej kopracit, sëpse njeri u nuk ka nevoj me kushtëzu i badetin e ti, nëse Allah u më aplëtson këta unë e do të agjeroj kështu, aja është kushtëzim i badetit ndaj Allahut, edhe kjo të regonë kopraci për në i badet, Mirë por nëse e ban, pra, e, kjo u rejet, nuk duhet me ban njëri ju, për gjithsi, por nëse e ban aja është i badet, dhe nëse e ban daj dikuj tjetër, atë, përveç Allahut, atëherë është shirkë. Pasit abaje, me gjithse nuk duhet me ban fillimisht, por pasit abaje, atëherë ka bligim me plëtsu. Ka thonë për nga meri sallallahu anën e sallem, me në nëdhera e njëti allaha, feljuti'hu, pra kush është zotu që të baje ndonjë ibadet, që të bindje ndaj Allahut, le ta baje. Ku men nadhara an ya'sihe ya fala ya'sihi. Ya Nëse dikush ka bëjë ba... është zotu që të baje mëkat, atëre le të mos le të mos e bajë. Uh, Allahu ka thënë: "Wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu." Donc ato sadaka që japni dhe gjithë të zotim që e bani, atë Allahu e di. Të më thënë, gjitha këto janë argumente se kjo është i badet, dhe nuk lejojt të drejtojt askujt përveç Allahu të lartësum. Kjo është në lidhje me bazën ose themelin e parë, që është njohja e Allahut. Themeli i dytë, ka thonë autorit Rahimahullah, El Asluthani ma'ri fëtudinil islami bil edille. Pra, baza e dytë ose themeli i dytë është njohja e fesë islame me argumente. Do thotë wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, pra islami ose fëja e islamit është nënstrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut me tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, edhe për ulja ndaj tij, duke iu bindur atij, pra duke zbatu urdhrat e dhe duke u largu prej ndalesave u lërgu prej ndalesave u lërgu këllu sumin e shirki dhe lërgimi ose pastrimi prej shirkut pra kjo është islam në nështrim daj Allahut duke a dhuru Allahun vetëm me të uhid dhe duke i zbatu urdrat Allahut dhe duke u largu prej ndalesave si dhe duke u pastru dhe duke u largu prej shirkut kjo është islami Kjo është feja, dhe muë thënë definicioni fejs, dhe thotë, vë huë thëlathu me ratib, edhe feja, islame ka tri skalë, l-islam, vë l-iman, vë l-ihsan, vë kullu mërtëbetin leha arkan. Dhe muë thënë janë këto tri skalë, edhe së cila skalë ka stylla. El-mërtëbetul ula, skalla e parë, është islami, edhe aty përfësihen tështë, uh, Vej prate dukshme, kurse shtyllat e islamit, të të erkanu l-islami, khamsa. Shtyllat e islamit janë pensë. Shëhadetë u enë la ilahe illa Allah, wa enë Muhammeden Rasulullah, raddushmija se nuk ka të dhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammed jështë i dërgumi Allahut, wa iqamu s-salah, wa i ta'u s-zakah, wa sawmu ramadan, wa haqju bejtë Allahi l-haram bra falja namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit a dhe haxhi në shtëpinë e së njëtë Allahut. Fa dalilu shahadati qoluhu taala argument për shahadetin dëshmin është fjala e Allahut shahidallahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Do m'than Allahu dëshmon se nuk ka ta adhurohet drejt për veçti dhe dëshmojnë me lajket dhe djetarët e, që të cilët dëshmojnë se Allahu ezbaton drejtsin e plot edhe thot wa ma'na ha kuptimi i shahadetit është la ma'bude bi haqqin illa Allahu wahda pra nuk ka të adhuruar me të drejt me merit përveç Allahu të nja la ilaha nafja nafja në gjemiha ma juqbe du mindun la, dhe më thonë kur thot la ilaha, nuk ka të adhuruar të drejt, më hojët zdojë zdo, zdo që adhuruar të përvecë Allahut, illa Allah, kur thot illa Allah, muthbiten l'ibadet al l'illahi wahde, atër i po hojët eh, adhurimi vëtëm Allahut nja, la sharika l'hu fi ibadetihi, dhe nuk ka ortak adhurim, në adhurimin që duhet bëjt në dajti. Kama anëhu lejse la, sh, l'hu sharikun, fi mulkihi, uh, si që dihet se Allahu nuk ka artak në sundimin e ti, në pushtetin e ti. Wa tafsiruha allëzhi juaddihuha, qauluhu ta'ala, pra shpjegimi që esqeron uh, shahadetin, është në ajetin fjallën e Allahut, ku ka thonë Allahu, wa idh qala Ibrahimo li ebihi wa qaumihi, pra kur Ibrahimi Allehu sallaatu ve selam ithaa babait dhe populit te ti inne ni baraum mimma taabudun unyam larg pra distancohen pra asaj qe ju adhuroni illa alladhi fatarani perveci ati qe m ka kriju fa innahu sayahdin ay dosmul zoi pra kjo as do me thanja e fjales la ilaha illallah saktisht do the ka than Ibrahim i alehis salaatu ve selam inë nëni, bëra umin ma të abudun, pra unë jam, unë distancojmë pre asa që ju adhuroni, nuk adhuroj asë kënd, dhe më thënë prej atyre që adhurohen, është kuptimi i fjales, la ilaha, nuk ka të adhurum të drejt, dhe thëtë asë gjë, nuk gudzon të adhurohet, illa lëdhi fatarani, përveç ati që më ka kryu, pra vetëm kryu e si Allahu subhanahu wa ta'ala, të më thënë sikur në shahadet, illa Allah, pra kjo � e tauhidet. Kjo është ajo që e ka thënë Ibrahim i Alayhis Sallatu Vesselam. Pastaj thot Allahu waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqbihi la'allahum yarji'un. Kjo vet fjalë Allahu e ka lanë si fjalë të përhershme në pasartë citet e tij, pra që ata të i kthehen kësaj fiale. Domethënë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka garantues se pas Ibrahimit alayhi salatu wa salam nuk do të zhduket tauhidi. Sepse përpara Ibrahimit alayhi salatu wa salam, pra Allah kur i ka krijuar njerëzit kanë filluar me tauhid, mirëpo pas disa gjeneratave në popullin e Nohit e kanë lënë tauhidin. Nuk ka pas njerëz që kanë pas tauhid derisa ka ardhur Nuh alayhi salatu wa salam dhe i ka thirr në tauhid. Pastaj ë Pasta e Allah e ka shkatru mës besimtartë, mas njimi vjetëve e thyrje, edhe ata që kanë betë kanë qenë me teuhid, mirë po mas tisa gjeneratave prap është duk teuhidi krejtësisht, dhe kështu Allah e ka dërgu për nga merës të herë, që ti thrasin njerëzit në teuhid, deri në kone Ibrahimit Alehi Salatu Veselam, ku në faqen e tokës nuk ka pas asë një njeri në teuhid, përveç Ibrahimit Alehi Salatu Veselam. Mirë pa Allahu me këtë fjalë, me këta jetë ka të regu se pas Ibrahimi të ales salatu vë selam, Allahu e ka garantu të uhidin që do të mbetet deri kër të dërgojë Allahu urdrin e ti, kër nuk, nuk do të ketë të uhid për para ndodhisë kiametit. Për ndaj thotë, vëgja alëha kelimet e mbaqie, ja. të më thënë këtë fjalë, pra fjalën la ilahil Allah. Un unë distancojmë preja sa që ja dhuroni, përveç ati që më ka kriju, Dëmë thënë, nuk ka të adhuruar të drejt, përveç Allahut. Këtë e ka banë fjalë të përhershme që do të nëbetet në pasarësit e Ibrahimit Alehi Salatu Veseram. Ose mas Ibrahimit, Alehi Salatu Veseram. Pashtu, vazhdojnë autori Rahimullah, tjetër ajet që shpjegon të manë fjallën La Ilaha Illallah, është gjithashtu e, kjo ajet, ku ka thënë Allahu Kullja Ahlel Kitab Dëmë thënë, thuaj, o Ahlul Kitab Dëmë thë qifut dhe o kryshter. Ta'alew ila kelimetin se waim bejna na wa bejna kum, pra hajdeni të bashkohemi, në një fjallë të përbashkët. Dhe thot, në i thrasim jahudita dhe kryshter, që të bashkohemi, të e, unifikohemi në një fjallë të përbashkët, dhe ajo është, e la na'buda illa Allah. Dhe mu thënë të mos të adhurojmë asë kanë përveç Allahut. Pra mos të adhurojmë, askan për vescrjuesit ton subhanahu wa taala wala nusrik bihi say'a edhe mos t'i bëjmë shirg, mos t'ja ë bëjmë të barabart dikant tjetër në adhurim, wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillahi edhe mos ta llogaritim ne më veti njëri tjetrin Zot përveç Allahut. ë pra kjo është ajo në të cilën duhet të bashkohet të gjithë njerëzimi. Fjala la ilaha illallah pra mështë të dhurohet asë kush përveç kryu e si të ton, Allahut subhanahu wa ta'ala. Fe in të wallow, fe kulush hëdubi anna muslimun, më thënë nëse ata nuk e pranojnë, atër e thoni atyre, pra ju dëshmoni se ne jemi musliman. Më thënë se muslimani duhet me shfaq fejnë e ti edhe krenarinë e ti nuk duhet më mshe, pra nëse nuk e pranojnë islamin, atër e thoni se dëshmoni se ne jemi musliman, pra nuk bajemi sikur ju nuk e, e shkrim kët besim të pastër të tauhidit që është puna më natyrore dhe më logjike se pra që mos ta adhurohet askush tjetër përveç ai që na ka krijuar pse ta adhurojmë të tjer? Pastaj autori rahimahullahu thot: "Wa dalilu shahadati anna Muhammadan rasulullah" thotë Allahu ta'ala për argument për dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wa sallam, është fjale Allahu të lartësum, le kadja e kum rasulum min enfusikum, pra juve ju ka ardhur një i dërguar prej mesit tuaj. Azizun, do thëtë është prej mesit tuaj, prej, prej ardhje që ju e njihni, a i ka qenë në fisin më të ngritur, më, thënë më të vlefshëm në mesin e rabve, edhe në atë fis, pra në fisin kurejsh, edhe në atëfis ka qenë në familjen më të vlefshme që e kanë dogarit, gjithashtu, edhe familja me vlefshme që kanë qenë benu hashim. Pra, leka të gja e kum rasullu më nënfusikum, juve ju ka ardhë një i dërguar nga mesi juvej. Azizun alejhi ma anittum, që i vjen vështirë zdo gjë që ju vështirëson juve. Dë thëtë, se për nga meri sallallahu a.s. nuk ka dasht në asë një mënyrë që me vënë në vëstirësi umetin e ti, edhe aje ka pasë sumë të vëstirë nëse kanë diska umeti vëstirësi. Harisun alaikum, që është sumë i kujdeshëm nda jusë, të më thënë sumë është mundu për udhëzimin e umetit, për drejtimin, pra ka qenë sumë i kujdeshëm, sallallahu a.s. Bil mu'minin e raufur rahim edhe është ndaj besimtarve i bud dhe i mëshirëshëm Thot autor i Rahimullahu, e ma'na shahadet janë në Muhammeden Rasulullah, pra kuptimi i këti shahadeti, folëm për shahadet për dëshmin se nuk ka të adhuruar të drejtë përvesë Allahut, e, cili është kuptimi i asaj, dhe tash dëshmija se Muhammed i është i dërgumi Allahut, që ka të të thot, do me than, ta'atuhu fi më emër, do me than, mi u bind për nga merit sallallahu anën e sellem, na atë që ka urdhru ajë, wa tasdiquhu fima akhbar mibasu ne çdo gjë që ka lajmëru. Wa istinabu ma anhu naha wa zajar edhe mu largu prej asaj që ai ka ndaluu. Wa an wa alla yu'bad Allahu illa bima shar'a. Edhe të mos adhurohet Allahu as se si për vetë se sipas asaj që ai e ka bërt liçme. Do thot kur thot dikush ashhadu an la ilaha illa Allah e kuptum se çka kërkohet prej tij edhe kur thot është hëduen në Muhammeden Resulullah, pra, kjo është ajo që e, pa tjetërësën, kjo dëshmi. Dë thotë që zdo urdhër që ka ardhë prej pengamerit sallallahu anem sëllem, kuptohet se pengamerit sallallahu anem sëllem nuk ka urdhëru nga veti ati, por ajo që ka urdhëru ka qenë shpallje prej Allahut. Sëpse ajo që vendosë ligje, du mu thonë, ajo që vendosë se qka është obligim për krijesat, çka është ndaluar me për krijesat dhe çka është lejuar me për krijesat, është vetëm krijuesi i tyre, Allahu subhanahu wa taala dhe askush tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu aleihi dhe sellem ka qenë vetëm kumtues ose transmetues i shpalljes që ja ka shpall Allahu. Prandaj kur thuse ti e pranon që Muhamedi është i dërguar me Allahut sallallahu aleihi dhe sellem ather kuptimi i kësaj është se e kje obligim t'i bindesh në atë që ka urdhru, të më thënë të zbatosh atë që ka urdhru, zdo urdhër, të më thënë atë që ka urdhru në namaz, në në gjerim në zekja të kështu në radhë, t'i besosh në atë që ka lajmëru, të më thënë atë që ka tregu për lajme të gajbit, për popujte më përshëm, për ndodhite më vonshme, shka do të ndodhin, për Allahun subhanuhu teala për emrat dhe cilësitë e tij, kuptohet se nuk ka kush çka mundet me tregu për Allahun më mirë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe është obligim që atë që ka treguar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për, këto qështje, për gjenetin, melai, këtë çështje, për xhenetin, xhenëmin, me lajke të këso me radh, është obligim që ti besonhet çdo gjë pa asnjë dyshim. Përndryshe nuk realizohet shahadeti. Domethënë ajo që e thot njeriu me gojë nuk kavler, pa i realizu këto. Në gjithë është u, thëtë, wëzhtinabu, ma nëha anë hua zëgjër, lërgimi, ose shmangja, evitimi, i gjithë të gjë që ka ndalu, pëngë amëri sallallahu aleyhi vësallem. Edhe kjo kuptohet se ndalesat që ka thamë pëngë amëri sallallahu aleyhi vësallem, janë prej Allahut lërëtësumë, wa alla juqbed Allahu illa bima sharaqë domthan vet mos adhurohet Allahu në asnjë mënyrë përveç se nat që është në seriatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sepse Allahu e ka dërguat për të na mësuar në fenë e tij edhe e ka dërguar domthan që të udhëzohemi sipas udhëzimit të tij pra nuk lejohet të adhurohet Allahu ndryshe përveç se asaj përveç sipas asaj që ka urdhëruar Allahu si që ka urdhru Allahu dhe si që ka urdhru për nga meri sallallahu a.sallem, me urdhrin e Allahut. Pas taj thot, vë delilu s-salat pra për shtyllat e islamit, argument për namazin dhe zakatin, vë tëfsiru të tëvhid dhe shpjegimi tëvhidit dhe është fjala Allahut, vë më umiru illa lija'budullaha mukhlisin e lehuddine hunefaë, pra ta nuk ishin të urdruar për asgjët tjetër, përvec se që ta adhurojnë Allahun një të vetëm, duke ja përkustu të gjithë fejnë vetëm ati, dhe duke u largu prej sirkut, vajukimus salate vajutus zekja, edhe ta falin namazin dhe ta japin zekatin, vë dhalik e dinu lëkajime, dhe kjo është feja e drejt. Pas të e thët argument për, Aqerimin, është fjallë Allahut, ja e juhel ladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba ale ladhina min qablikum, leallakum tëtëkun, pra aju që këni besu, juve yu, ju është bër obligim aqerimi, si që ju është bër obligim popu i ve para jush, në mënyrë që të jeni të ruajtur prej zjarët, prej dënimit Allahut. Vë dalilul haqë, argument për haqën, është fjallë Allahut, Wallahi alannasi hijju albayti man istata' ilayhi sabila pra obligim i njerze obligimi njerz vendai allahut ash qe ta vizitojn qjoben per secilin qe ka mundsi te shkoj deri atje do methen ai qe ka mundsi e ka obligim e qjo st fjala allahut pastaj allahut thot amen kafara fa inna allah qani anil alamin kus Hon, ose bën kufër, du të të leta di se Allahu nuk ka nevoj për asë njarin për i kryesave të ti. Du të të kjo është në lidhje me, këtu flet në lidhje me bazën e dytë, ose themelin e dytë, që është njohja e fejs islame. Edhe të regonë se feja islame ka tri shkallë, ajo që është islame, du më thanë, si pjes e fejs, ajo që quhet islame, ajo që quëtë iman, edhe ajo që quëtë ihsan. Islam, dhe me thonë, është qëarunë në për hadithë, se është, e, janë veprat e duksme, dhe me thonë, në nënstrim, nënstrim, fjallë nënstrim, kuptohet se, e, nënkuptohet në formën e jashtme, mi ju nënstru Allahut, me zbatim të urdrave, edhe largim për indalesave, ajo është islam. Pasta i shkalla tjetër, iman, është e, besi, e, besime dhe, besimet dhe veprat e zemrës. Dëmë thënë, si që janë besimet dhe gjithashtu veprat, si kur frika, është prejsa e kështu me radhë. Edhe ihsan është qkalla ma e lartë e fesë që do të thëtë bëmirësi, pra në përkëtim dëmë thënë bëmirësi, kurse shpjegimin e sajë ka dhënë për nga meri sallallahu vallem sallam, se është të adhurash Allahon si kur, E, në formë sikur e sheh, Allahun, e nëse nuk mund e shkështu, atëherë të dishtë se Allahut shë ty. Dhe këtu, dëmë thëni, ka përmen njëherë shtyllat e islamit, ka, ka të regu se se cila për e këtyre shkallve, ka shtylla në, në bitë të cilat ndërtohet, dhe në fillimi ka përmen shtyllat e islamit. Si që ledzuan ajetet dhe argumentet për këta. Pas të skala e dytë, thëtë atori, rahimënullah, el mërtëbët u thanje, dhe më thënë skala e dytë, el iman, në është imani, vë huë bidhën un vë sëbërën e syrbë, dhe imani është stavjet e më tëjpër deg, fa a'la ha qauluhu la ilahe illa Allah, qauluhu la ilahe illa Allah, dhe më thënë dega ma e lartë, është fjala la ilahe illa Allah, wa adnaaha imatatu al-adha anit tariqi kurse shkalla me ultës largimi i një pengese prej rruge wal haya usurbatu min al-iman edhe turpi gjithashtu është një prej degëve të imanit pra imani ka shumë pjesë përbërëse por thot wa arkanuhu sitt kurse shtyllat e imanit janë gjashtë Në tupmina billahi wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa ljomil akhiri, wa bil kaderi, khajrihi, wa shërrihi. Dhe më thanë të besosh e, në Allahun, melaiket e ti, librat e ti, e, të dërguarit e ti, ose për nga mërët e ti, në ditën e gjukimit, edhe të besosh në paratsaktimin e Allahut për zdo të mirë dhe zdo të keqe që ndodhë. Wa dalilu ala hadhi l-arkani sitteh, qauluhu ta'ala, dhumë thënë argument për këto jashtyla, është fjallë allahu të l-artësuar, lejse l-birra anë të wellu wujuhakum qibële al-mashriqi wal-maghrib, pra nuk është bëmirsija, takëtheni fiturën kallindja ose përëndimi, walakin në l-birra menë amena billah, pra bëmirsij e vërtet është besimi, pra ajqë besonën allahun, wel yawmil akhir ditse gjikimit wel malaike wel kitab wel nabiin do të thonë ato që i beson pejgamberve, librave e që beson malaikeve, librave dhe pejgamberve. Kurse argument për qaderin thot wadilul qadar për para saktimin e Allahut, thot qauluhu taala, pra fjala e Allahut, inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar. Do thonë ne Zdo gjë kemi kryu me kader, ose me caktim të sakt. Pas taj thot autor i rahimën Allah, el mërtëbët u thalitha, do thot, shkala e tret, e fes, është el ihsan, pra bëmirsë, ose përkëthimi është bëmirsia. Kjo ka një shty, ajo është, thot rukënën vahid, va wa hua në ta'bud Allah e ka anë në këtëra, fa illem të kun të rahu, fa innehuja rak. Pra ta adhorosh Allahun në mënyrë që tjetë sikur se e sheh Allahun, e nëse nuk mund e shkëtu atë herë, ta di se Allahut sheh ty. Pra nëse cilin, cilin gjendje. Vët dalilu, kaulluhu ta'ala, argument për këta është fjala Allahut, Inna Allahe me alledhinët teqau, walledhinë hum muhsinun, dhe thëtë Allahu është me ata të cilët janë të ruajtur, i ruhen dënimit Allahut, edhe ata të cilët janë bamires, dhe më thënë që kanë ihsan. Pas të e ka thënë gjithashtu argument tjetër është fjale Allahut, wa të wakkel alel azizir rahim, më bështetju e, të gjithë fuqishmit, krenarit dhe mëshiruesit allë dhije rakë a hinë të kumë, i cilit të shëty, kur ti të sohës për mu falë. Pra kjo është argument për ihsan. Wa të kallu beka fissa gjidin, edhe kurje, dhe më thonë, mesin e atyre që binë sejshë, inna hu hu e sami ul al alim, aja është gjithë dëgjua si dhe i gjithë dishmi. Po ashtu ka thonë e, Allahu, pra argument tjetër për ihsanin, është të fjale Allahutë, wama kanu fi sa'n wama tatlu wama takunu fi sa'n wama tatlu minhu min quran wala ta'mal ta'maluna min amalin illa kunna aleikum shuhuda do thot uh, ne çdo gjendje që je edhe çdo herë kur lexon diçka prej Kuranit ose secilën vepër që e bën ne jemi dëshmitar thot Allah idh tufiduna fihi do të thon kur hynin në at vepër Pra këto janë, kjo është teksti librit, që ka thonë autori Rahimahullah, dhe komentimi deri diku u tha, pra e, argument për atë se imani është 70 më shumë deg, është hadithi, ku ka thonë për nga meri sallallahu në sellem, el imanu bidhën vë sebhën e shu'be, dhe thëtë imani është 70 mëtej për deg, Më e larta është fjala la ilaha illallah, a'la fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnahay matatul adha anit tariq, ma ultast largimi i pengesës prej rrugës. Domethënë, edhe imani duhet ta kuptoni se kur thuhet në vete islam, kuptohet se përfshinë të gjithë feja, islam, imani dhe ihsan. Edhe kur thuhet dikush kur kur thuhet për dikancë është muslim, është muslima, pra ka islam dhe më thanë se e, i ka të gjitha shtyllat edhe veprat të islamit, imanit edhe, efsanit nuk është kust, othët se ajo është shkallë ma e lartë edhe me vëstirë për shumë njerës, Allahuna mundësoft. Edhe kur thuet iman, gjitha shtu i përfësin edhe islamin edhe imanin. Mirë po kjo është për sëqarimin e, e pjesës, dhe më thanë që janë vepra të duksme edhe atyme që janë vepra të zemrës. Prandaj këtu pengameri sallallahu nëmselmi ka përfësi fjal të imani, të më thënë fjal, la ilahe lëllah, vepër, largim i pengesës prej rrugës, edhe e, turbi, që është vepër e zemrës, të më thënë që njeri u të turprohet, ajo gjithashtu është piesë e imanit. Edhe manë fun, atori Rahimanda ka përmen argumentin për të gjitha këto, ajo është hadithi i njohur, Por ta lexojm, domethënë që të jemi të vazhdueshëm në leximin e librit. Thot: "Wa dalilun min as-Sunnah", Hadithu Jibril al-Mashhur. Do thot argument për këto, për Sunetin është hadithi i njohur me emrin Hadithi Jibrilit. An Amr ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pra transmetohet nga Amr radiyallahu anhu, thot: "Baynama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin" Përderi sa ne ishim ullur të pëngam eri sallallahu a.s. një dit. Idh tala alajna rajulun shedidu bëjadit thjabi, shedidu sowadi shëar, kur në ardh njëri me të isha shumë të bardha edhe me që i me dëmë thënë me floka dhe mjekër shumë të zezë. La jura alajhi a tharu sëfer, kun nuk i shihëshin gjur më të uhtimit, wëla ja arifuhu minna ahad, edhe asë kusë prej neshë nuk e njihte, pra nuk ishte i medines, por nuk, nuk duke sikur është udhtar. Hëtta gjeles e ilë nëbiji sallallahu aleyhi wa sallam, fa esnë dhe rukbetejhi ila, ila rukbetejhi, dhe isa ardhull para për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe i vendosi gjujtëti para gjujtët për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, wa dhaa kefejhi ala fekhidhejhi, edhe i buri duart nbi gjujnëtëti, uh, edhe i thaë, يا محمد اخبرني عن الاسلام او محمد تريغو سچكان اسلامي و ثوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برغمي الرسول الله عليه وسلم كاثان الاسلام اسلامي است ان تشهد ان لا اله الا الله تدوسموست نو كاتادروار تdireita پر وجه الله و ان محمد رسول الله و سم محمد ياستي ديرغوار ي الله و تقيم الصلاه تفعل الصلاه و تؤتي الزكاه Ta japës zakatin O të sumë ramadan Ta gjërosh muajn ramazan O të huggë albejta Inis të tahta i lehi sëbila Edhe ta bosh hajin në qabe Nëse ke mundësi Të shkosha tje Pas të e thot A i ka than sadakte Dëmë thënë e vërtejt Dhe thotë Omeri radhjallahu anhu Fe agjibna lehu Jes aluhu wa ju saddikuhu Dëmë thënë u quditëm prej Ti që edhe pëjët edhe javërtaton. Pas të i ka thonë, fa aqbirni anë il iman, të regom qëka është imani, ka thonë për nga mejri sallallahu anëm sallam, anë tëmina billahi, wa melaikëtihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa ljomil akhiri, wa tëmina bil qadari, khairihi, wa shërri. Që të besosh në Allahun, në melaikët të ti, libra të ti, të dërguarit të ti, në ditën e gjëkimit, dhe të dhe Allahut për zdo të mire dhe zdo të keqe a i ka thonë sadakte të vërtetën e the ose e vërtet atëherë i ka thonë fe akbirni anil ihsan të regom se çka është ihsan i ka thonë en ta'bud Allahe ke enne ke të rah fe illem te kun të rahu fe innehu jerak ta adhuros Allahun sikur ta shohës atë e nëse nuk mundesh dhe më thënë ta shohës atëherë ta disaj të shë Pasta i ka thonë fë akhbirni an i saa, të regom e, për kiametin. Ka thonë melmes ulu an ha bi a'le me min e sail, dhe më thonë aj që pyetet nuk di ma shumë saj që ka pyet, dhe më thonë asune, as ti nuk di më në bidhje me atë se kur dhe të ndodhe kiameti. Ka thonë fë akhbirni an emarati ha, të regom për shenjat e ti, dhe më thonë kiametit, ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, entelida lë ametu rabbetaha wë entera lë hufate lë urate lë alete ria e shahi, shahi jetë të tawelune fil bunian, dë thotë eh, prej senjeve që robresha të lind eh, zënjusën e saj, edhe të isohës njerë barindë këmëzbathur edhe të zvesur, të varëfër, që i ruen vend, dëmë thënë barind, të cilët garojnë për lartësimin e ndërtesave më të larta. Pasta i thotë Omeri, radhjallahu anhu, thumën tala ka felebith të melijen, pasta ju largu, edhe unë beta ashtu një ko, fekal, atëre pëngë Ameri, sallallahu anhu, sallam, më tha, ja omaru, atë drimin isail, omer, a di kush është, kush është a i që pëjti, ka thonë, Allahu a rasuluhu a'lem, dhe më thënë Allahu dhe i dërguar i ti janë më të ditur, ka thënë hadha Gjibrilu atakum juallimukum emradinikum, këj ishte Gjibrili erdi që t'u amësoj qështjet e fejs. Dhe thëtë në këtë hadith të regojët e gjith feja, që ka përfësijet në fenë islame, dhe guptojët që është hadith madhështor, që ka kërkon të mësohet edhe të studiohet, Uh, Allahuna adaa usht kuptim te drejt te fesati wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin